Iruineko marabilez izeneko gaztetxaren inguruko gertakariek argi gorriak piztutena farroko gobernuan. Oroit, lau alderdi politiko gozaturiko koalizioak gobernutik kendu zuela upene eskuineko alderdia eta usua barko seksuela gobernu berria osatu. Iruineko aldezarreko jauregi akupatu zuten gazteek gune autogestionatua nahi lukete berdin aktivitateak aitzinatzeko eta usuari atz freskoaten emaiteko. Jauregiren jabe den afrako gobernuak ez du argi ikusten proiektuoren gibelean zein dauden eta zertarako nahi duten. Maria Solana, Gobernuko bosera maileak argi dio euskal herri eratian eman elkaresketan, proiektu politiko bat daguela gaztetxaren gibelean eta onartzen du ere, gobernoko alizio osatzen duten kiden artean, Es adostasun azkarra izan dutela afera nola iraganden ikusirik. Eta uste dut jendartean artean ere ez dagoela oso argi nortzuk diren bertan eta zer zereginekin edo zer objektiboarekin zertarako beharduten toki hori. Gasteizetik bertatik egindako azkenengo komunikatu baten arira hor argi agertzen zen e, proiektu politiko batetaz ari direla. Proiektu politiko batetaz ari bagara, hombre, zentroa zermotatakoa den tarkiago gelditzen da. Uh -huh. eta hor dago koska gure aburuz. Gaztek biren aldetik diote, gazte txatxikitzean garaipen badela eta babes osoa dutela. Gogor mintzatu ziren ere larun larunbatean Nafarroko gobernueko bozeramailaren kontra. Nafar gobernuko ko bozeramaila den Maria Solanaren atzoko hitzak onartzeinak dira. Ez dute elkarrizketarako borondate errealik. Azken batean mai batean jartzeko dei alde batetik eta bestetik. Orain naik kiri hori gauzatzea baino ez da falta.